Aquest estiu refresca't amb Altiana el al dia. La Filmoteca de Catalunya projectarà des d'avui fins al 29 de juliol la retrospectiva Memòries de la Guerra Civil que examina el conflicte des de l'aixecament de les sopes franquistes fins la retirada dels republicans a Barcelona a través de pel·lícules, noticiaris i documentals propagandístics. Per conèixer els detalls d'aquest cicle tenim a l'altre costat del telèfon el director de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Rianbau. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs uh, d'on sorgeix aquesta iniciativa? Perquè suposo que veure diverses vegades de posar en qüestió després de tants anys i de tantes pel·lícules que s'han fet sobre la Guerra Civil realment és necessari o quina funció en busca? Jo crec que hi ha, una, hi ha una mena de llegenda urbana eh, de que la, film la filmografia o la, el tema de la Guerra Civil o tot com ha estat vista pel cinema doncs és un tema esgotat. És cert que durant uns quants anys doncs per qüestions eh, històriques eh, evidents, doncs hi va haver una certa saturació del tema, però ara que el temps eh, ha passat, i de fet aquest any, doncs, aquest mes, commemorem el 75 aniversari del 18 de juliol, l'inici de la Guerra Civil, jo crec que mirant les coses en perspectiva i amb l'escenitat eh, que dona la mirada històrica des d'una filmoteca, l'estudi o la revisió d'aquestes imatges doncs, dona una perspectiva molt més rica i molt més complexa que no pas la visió maniqueà que s'ha donat don, durant molts anys. No? I penso que el cinema té aquesta funció de, de preservar la memòria i la, i la història i que ara doncs, el, el posar la lupa sobre aquestes empremtes que la guerra civil va deixar sobre cel·luloid s'entén doncs, molt millor moltes coses d'aquella guerra civil que esperem que no es torni a repetir mai més. De fet, heu programat un cicle que podem qualificar com a molt ambiciós i amb el que suposo que un objectiu és eh, retratar els diversos punts de vista i moltes visions de, de la Guerra Civil, no? De fet, el que es ara, durant aquest mes de juliol, són 20, 20 sessions. Avui comencem, aquest vespre, amb la projecció de la vieja memòria i un debat amb gene Camino. Fins al dia 29, només és la primera part, és pràcticament és un aperitiu i, per tant, si això sembla ambiciós, el que ve després encara és molt molt més perquè jo da una segona part de del cicle que coincidirà amb la inauguració de la nova seu del Raval i la primera exposició és una exposició monogràfica sobre la relació entre la Guerra Civil i el, i el cinema. Per tant, ara el que fem és una mena d'introducció d'introducció àmplia eh, que de per si és ambiciosa però existeixo que, que hi haurà molt més, però moltíssim més del que ara es podrà veure. De fet, és significatiu que, que hagueu triat aquest cicle i aquesta temàtica, com dèiem també per inaugurar la nova seu del Raval a la tardor, i eh perquè d'alguna manera doncs és veritat que la Filmoteca de Catalunya també té una funció social i amb aquest cicle es posa molt de manifest. No? Sí, a veure, no, no serà l'únic cicle inaugural, l'altre gran cicle serà una retrospectiva completa, completíssima de, de Vigues Luna i per tant doncs, seran els dos, eh, els dos portals estrella durant les primeres eh, sessions de, de, de la Fingoteca. D'altra banda, un altre dels motius és perquè una part important d'aquest material sobre la Guerra Civil són els noticiaris de propaganda produïts i realitzats per la Generalitat Republicana i dels quals en són propietaris de la mateixa Biblioteca de Catalunya i per tant és un material propi és un material encara pendent d'estudiar a fons se n'ha perdut una, una part important però de la que resta doncs, hi ha un material interessantíssim com a material propi que nosaltres volem posar en evidència en reivindicació, doncs, doncs ens semblava doncs, que és millor que contextualitzar-lo amb, amb, amb aquestes pluralitats de mirada sobre la Guerra Guerra Espanyola perquè, de fet, hem de deixar clar que dins del que hi ha programat podrem trobar i analitzar un ampli ventall també de tendències i ideologies, no? Exacte. És a dir, eh, nosaltres comencem, la, la primera sessió d'aquest vespre és amb la Viaja Memòria, que per mi, des del meu punt de vista, doncs és eh, la pel·lícula que millor explica l'evolució cronològica, que arrenca la proclamació de la República i acaba amb la retirada, eh, amb, amb la desfeita republicana i la victòria de les tropats de, de Franco, però d'altra banda inclou els testimonis amb el supervivent de la guerra, per exemple, és barro de l'any 77, i aleshores aquí veiem doncs, la complexitat del, del conflicte, perquè no només hi ha, diguéssim, blaus i vermells, eh, sinó doncs, que dintre dels blaus doncs, hi ha doncs, eh, la dreta parlamentària, hi ha la falange, hi ha els militars sublevats, sobre, i dintre la part republicana doncs, hi ha els anarquistes, hi els comunistes, i ha els trusquistes, hi ha els republicans, i, i que hi ha una pluralitat de punt de vista que fa que el, el, el conflicte es vegi amb tota la seva complexitat i, i problemàtica. De fet, eh, doncs, el visionat de diversos documentals i pel·lícules també està complementat amb activitats paral·leles com per exemple taules rodones, ens retorem amb, amb una que ha estat també coorganitzada amb el Memorial Democràtic i això també diu molt no, d'aquest cicle el fet de que treballeu colze a colze també amb el Memorial Democràtic. Sí, Per la meitat de les uh, sessions d'aquesta primera part del, del cigle, ara aquest mes de juliol van acompanyades doncs, de presentacions, debats o diferents tipus d'activitats uh, complementàries com deia abans. avui mateix tindrem el Jaime Camino a la Sala. Heimemin és un director que ha fet uh, sis termes sobre la guerra civil i penso que té unes quantes coses uh, a explicar. I després ja, com tu destacaves, doncs, el dia 14 de, de juliol hi ha una taula gobona amb historiadors sobre la guerra civil també des de diferents punts de, de vista i de fet la taula rodona aquesta mirar precedida de la projecció de, de cinc noticials de propaganda de cinc tendències diferents és un com, com més donar aquesta idea de la pluralitat i de la, i de la complexitat aleshores l'einmotiv d'aquesta taula rodona és eh, molt interrogant la guerra civil encara i, i justament doncs, la, la, el tema de debat serà quin sentit té seguir parlant de la guerra civil 75 anys i una sensació també curiosa és la que projecta tres de les pel·lícules que es podien veure als cinemes de Barcelona el 18 de juliol del 1936, una idea curiosíssima, no? Bé, a veure si parlem de les relacions entre el cinema i la Guerra Civil no només ens quedarem amb els noticiaris que es feien dels interveniments que passaven al front pensem que bàsicament la majoria de la gent va viure la Guerra Civil a la, a la rereguarda eh, només uns pocs eh, homes i joves doncs van al, al front i van lluitar cos a cos i la rereguarda va patir les conseqüències dels, dels bombardejos però la majoria de la gent de la població doncs, va viure a la rereguarda i concretament a Catalunya no diré que amb una certa normalitat però sí amb una certa continuïtat de la vida quotidiana en la qual el cinema era el principal instrument de, de lleure i per tant el, aquests noticiaris eh, que es produïen des del front s'exhibien a les sales pel públic de la rereguarda que el que erava no era en el noticiari sinó bàsicament a veure en la I, llavors, El que hem fet simbòlicament doncs, és agafar el 18 de juliol d'aquest any i projectar la filmoteca tres de les pel·lícules que estaven en cartellera aquell mateix dia als Cmes de, de Barcelona. La proporció de que siguin due pel·lícules eh, americanes de Hollywood d'aventures, etc eh, i una tercera doncs que sigui una pel·lícula folklòrica espanyola és el reflexe exacte de que és la cartellera en, en, aquell, en aquell moment. I ha semblat d'una manera doncs, eh, eh, pot semblar curiosa, però crec que és molt, eh, molt reflexa de la realitat del que estava passant, doncs aquell dia la gent també al cine per oblidar tots els problemes i les notícies doncs, que ja començaven a els mitjans de comunicació. I en canvi el 19 de juliol fem també un programa doble que és eh, el dia abans i el dia després del 18 de juliol amb la projecció de Dragon Rapid que és la pel·lícula dirigida per Jaime Camino i que presentarà el seu guionista romà govern sobre els preparatius del, de la salvació militar de Franco, amb l'avió que porta aquest nom de, de Dragón Rapid, i el primer curtmetratge anarquista que roda, roda el mateix giró de Julio a la Barcelona, i que reflecteix doncs, què és el que estava passant als carrers en aquell, en aquell moment, en aquelles hores immediates després del cop d'estat. I més enllà de, de la visió que, que en puguin donar els cineastes catalans i espanyols de, de la Guerra Civil, doncs hem de dir que també en aquest cicle s'aturen i, i podrem veure diverses pel·lícules i documentals que s'han fet des de diverses diverses mirades estrangeres, al qual Exacte. també aporta un punt de vista molt diferent. Exacte. No, per això dic, veure, com que, com que això és només el, el pròleg i l'aperitiu del que vindrà més endavant, doncs també hem volgut eh, augmentar aquesta sensació de, de pluralitat de punt de vista amb l'aportació estrangera i nosaltres passem a algun dels grans eh, clàssics, doncs des del punt de vista de, dels càmeres soviètics a eh, hispanija, del punt de vista nazi a través d'una pel·lícula sobre la i una religió còndor que amaga pietosament el bombardeig sobre la Guernica però també doncs, la, la ficció des del punt de vista d'Andrem al que roda in situ l'espoir o la reconstrucció que Hollywood fa a partir d'una novel·la de Hemingway a, a Porquín de les campanes, que passem la versió íntegra restaurada recentment per la per Universal o el mateix Hemingway participant activament en no, el rodatge de, de terra d'Espanya per tant, eh, més, més punts de vista des d'aquestes mirades senzillers. Parlant de còpies restaurades, hem de l'última sessió d'aquest cicle està dedicada a la retirada dels vençuts i l'arribada dels vencedors amb una còpia que precisament ha estat eh, restaurada d'Andorra, no? Sí, a veure, més que restaurada és una còpia que, que jo sàpiga no s'ha projectat mai eh, públicament a, a Catalunya això forma part d'un treball de, de recerca que es va fer des d'una institució a Blanes de la figura d'un personatge molt curiós que es deia Joan Castanyer que va ser justament el, el cap dels serveis de cinematografia de la Generalitat Republicana i el responsable d'aquests noticiaris de, de l'IA Films. Castanyer venia de França eh, és a dir, català residuant a París amic de la Guàrdia Francesa amic de Picasso, de, de Bonyol etc, amic de Miravilles que és el que el porta en el comissari de propaganda perquè es faci càrrec del cinema i quan acaba la Guerra Civil i se'n torna a l'exili passa per Andorra i als anys 40, a principi dels anys 40 roda un petit curtmetratge que es diu Andorra en el qual el que aquesta sensació d'Andorra com l única Catalunya possible un cop la Catalunya història per dir-ho alguna forma, ha estat eh, derrotada pel, pel, pel franquisme. Això va aparèixer no fa massa temps i, pel seu títol i temàtic i contingut, va ser depositat a l'Arxiu Nacional d'Andorra i és des d'aquí que nosaltres hem demanat aquesta còpia per projectar-la en aquesta sessió que, com deies, doncs, veurem imatges dels vençuts creuant la frontera i veiem imatges dels, dels vencedors entrant pels carrers de Barcelona i de Madrid. Uh, si més no, amb tota aquesta varietat de, de continguts que podem veure en aquest cicle dedicat a la Guerra Civil, suposo que el públic al qual us ho adreceu és ben ampli, no? Exactament, a veure, nosaltres som una filmoteca pública i nosaltres doncs, volem adreçar-nos al públic més ampli possible. I jo penso que en aquest cas doncs, toquem diverses textos, la texta de la història, la texta del cinema, els més grans que poden tenir uns records més dolorosos i més propers als, als fets i els més joves, els quals jo invitaria particularment a que s'apropin per descobrir eh, què va ser tot allò i com el cinema doncs, va, va reflectir aquella realitat amb les imatges realment impactants i que val la pena conservar la memòria. I és que realment amb totes aquestes pel·lícules el que podem veure eh, i constatar és el paper essencial del cinema com a eina d'intervenció política, no? Com a eina política, insisteixo, com a ella es barjo a la, la redeguarda i amb el temps, sobretot, diguéssim, com a registrada de, de la memòria, pensant, a més, que són imatges, moltes d'elles rodades en present, és a dir, sobre els mateixos fets, sobre fets molt calents i que, moltes vegades, la realitat es va tornar en contra de la mateixa imatge firmada. Aquest uh, documental anarquista, el qual jo feia esment abans, que es diu reportatge del moviment Revolucionari en Barcelona, Eh, rodat el 19 de, 19 de juliol per anarquistes era tan, tan virulentment revolucionari que els mateixos franquistes el van, el van utilitzar fins i tot internacionalment com a propaganda contrarrevolucionària de Tierra d'Espanya, de Joris Vivendi i Hemingway se'n van arribar a fer nou versions diferents perquè anaven canviant a mesura que avançaven els, eh, els esdeveniments i per tant aquest paper del cinema com a registre de la memòria i del pas del temps i és la feina que va fer tota, tota Filmoteca, és particularment evident i interessant en el cas de la, de la Guerra Civil. Bé, doncs com dèiem, tots aquells interessats en veure aquest cicle, eh, anunciem doncs, que comença avui, que s'allargarà fins al 29 de juliol, unes retrospectives en les memòries de la Guerra Civil que podrem veure a la Filmoteca de Catalunya i de la qual n'hem parlat amb el seu director Esteve Rianbau. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia. Que vagi bé, bon dia. Cruzando la frontera Me dijeron ríndete No podía hacer eso Cogí el fusil Ibé de las tumbas la libertad llegará pronto volveremos en las sombras dan a mi que esa casa I la nit a les golfes, la nani l'ha agafat Va morir sense suplicar Del viento al viento sopla A través de las tumbas La libertà llegará pronto Fins demà!